واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن اتبع هداه الى يوم الدين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 ومن يُتعِ الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا أما بعد فإن أسلق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمدٍ صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kull muhdathatin bid'ah wa kull bid'atin dhalalah wa kull dhalalatin ma'ashir al muslimin sidang jamaah jumat yang berbahagia kita sebagai hamba Allah jalla wa tidak henti-hentinya kita untuk senantiasa bersyukur dan memujinya atas segala nikmat yang Allah Azza wa Jalla limpahkan kepada kita sekalian nikmat yang kita tidak mampu menghitungnya kenikmatan yang wahir dan yang batin yang sudah menjadi kewajiban kita sebagai hamba Allah untuk senantiasa mensyukuri nikmat Allahu jalal wa tersebut. Dan di antara nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada umat ini adalah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa hidayah, yang membawa agama yang hak untuk mengeluarkan umat manusia, dari kegelapan syirik, kegelapan kekufuran, kebidahan dan kemaksiatan, menuju kepada cahaya yang terang benderang, cahaya Islam, cahaya Tauhid, bahaya sunnah rasul sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam allahu jalla wa ala berfirman di dalam kitabnya yang mulia huwa aladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wakafa billahi shahidan dia lah Allah yang mengutus rasulnya dengan membawa hidayah dan agama yang hak untuk dimenangkan atas seluruh keyakinan-keyakinan yang lainnya dan cukuplah Allah Azza wa Jalla yang menjadi saksi atas hal tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yang merupakan khatamul anbiya wal mursalin penutup para Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pembawa berita gembira bagi orang-orang yang senantiasa beramal saleh, yang taat kepada Allah dan Rasulnya yang menjalankan perintah Allah azza wa jal dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sekaligus beliau diutus oleh Allah jalla wa ala Sebagai pemberi peringatan kepada mereka-mereka yang enggan untuk menerima apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggan untuk beramal dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan wahyu yang datang dari Allah Rabbul Alamin Allah Subhanahu wa taala berfirman Inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira Sesungguhnya kami mengutus wahai Rasul dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira sekaligus pemberi peringatan Dan Allah jalla wa berfirman Inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira Litu'minu billahi wa rasulih Wa tu'azziruhu wa tuwakiruhu Wa tusabbihuhu bukratan wa asila Sesungguhnya kami mengutusmu Wahai rasul sebagai saksi Dan sebagai pembawa berita gembira Dan pemberi peringatan Agar kalian beriman kepada Allah dan rasulnya Lalu kalian mengagungkan Allahu Jalla wa Menolong Allahu Azza wa Jal dengan menolong agamanya. Dan hendaknya kalian senantiasa bertasbih. Memuji Allahu Jalla wa Di pagi hari dan di petang hari. Maka diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan anugerah yang sangat besar bagi kaum mukminin. Bagi mereka yang taat kepada Allah Jalla wa Ala dan senantiasa berjalan di atas bimbingan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Jalla wa Ala berfirman, "Laqad anna Allahu 'ala al-mu'minin al izba'tha fihim rasulan min anfusihim yatsulu 'alaihim ayatihi" و يزكيهم و يعلمهم الكتاب والحكمة و إن كانوا من قبل ل في ظلال مبين sungguh Allah subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kaum muminin ketika Allah mengutus di tengah-tengah mereka seorang Rasul dari mereka sendiri ada yang mengatakan dari mereka sendiri yaitu dari bangsa Arab ada pula yang mengatakan dari mereka sendiri yaitu dari manusia bukan dari kalangan jin yang membacakan kepada mereka ayat-ayat dari Allah dan menyucikan hati-hati mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah kata para ulama Tafsir di antaranya Qatadah bin Diamah demikian pula Imam Syafi'i rahimahullah taala mereka mengatakan apabila disebutkan di dalam Al-Qur'an Karim Al-Kitab lalu digandengkan bersamanya Al-Hikmah maka yang dimaksud Al-Kitab adalah Al-Qur'anul Karim dan Hikmah adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wa meskipun sebelumnya mereka hidup dalam kesesatan yang nyata Sebelum diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, oleh kerana itu maashirul Muslimin rahimakumullah Allah, umat ini akan menjadi mulia dan umat ini akan terangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala apabila mereka sedang tiasa menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan sebagai uswatun hasanah dalam kehidupannya apabila mereka mengharapkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirah ma'asyiral muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah oleh kerana itu tidak ada jalan yang akan mengantarkan seorang hamba kepada keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirah Kecuali apabila mereka mengamalkan agama Allah subhanahuwataala ini berdasarkan bimbingan dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab taat kepada Rasulullah dan menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pembimbing dalam kehidupan kita itu adalah merupakan tanda ketaatan seorang hamba kepada Allah jalla wala Allah Azza wa Jalla berfirman "Mani Rasul faqad Allah Barang siapa yang taat kepada Rasul maka sungguh dia telah taat kepada Allah Jalla wa Ala" Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa mengatakan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 kenikmatan surga tentu dia pasti berharap untuk meraihnya siapa yang enggan wahai Rasulullah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam man ata'ani dakhala aljannah wa man 'asani faqad abah barang siapa yang taat kepadaku maka dialah yang mendapatkan jaminan masuk ke dalam aljannah dan barang siapa yang bermaksiat yang menyelisihi aku dan berpaling dariku Maka dialah yang enggan masuk ke dalam al-jannah. Maashirul muslimin rahimakumullah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam al Bukhari dari hadis Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taalaan huma beliau mengatakan: Jadi malaikat untuk Nabi Sallallahu alaihi wasallam, wahyu Naimun. Satu ketika ada beberapa malaikat di antaranya Jibril alaihis salam mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu beliau dalam keadaan tertidur lalu sebagian malaikat mengatakan innahu naim sesungguhnya beliau sedang tidur sebagian malaikat mengatakan innal ayna naimatu wal qalbu yaqzan sesungguhnya matanya tidur namun hatinya dalam keadaan tetap terjaga Lalu sebagian malaikat mengatakan Buatlah sebuah permisalan Untuk beliau Sallallahu alaihi wasallam Lalu sebagian malaikat mengatakan Dia sedang tidur Sebagian lagi mengatakan Sesungguhnya matanya tidur Namun hatinya dalam keadaan terjaga Lalu mereka pun mengatakan Wajah Allahumma adubah, wabah tidak ayen. Perumpamaan beliau, perumpamaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seperti seseorang yang membangun sebuah rumah. Setelah dia membangun rumah tersebut, maka dia pun membuat jamuan makanan. Setelah itu, dia mengutus seseorang untuk mengajak manusia mendatangi jamuan makanan di rumah yang telah dibangunnya tersebut lalu kemudian sebagian para malaikat mengatakan awiluha lahu yafqaha jelaskanlah penakwilan dari perumpamaan ini agar dia memahaminya lalu kemudian mereka mengatakan Adarul jannah wadda'i huwa muhammadun sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Faman ata'ahu faqad ata'a Allah wa man 'asahu faqad asalla Allah wa Muhammadun farraqa nas Maka para malaikat pun menjelaskan makna dari perumpamaan tersebut Yang dimaksud rumah di situ adalah al-Jannah surga yang dipersiapkan Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang bertakwa Adapun dai yang diutus untuk mengajak manusia untuk mendatangi jamuan makanan yang ada di dalam rumah tersebut dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa maka barang siapa yang taat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Dan barang siapa yang bermaksud kepadanya maka sungguh dia telah bermaksud kepada Allah. Wa Muhammadun farraqa bainan nas. Dan Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Adalah Pemecah belah di tengah-tengah manusia Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Memecah belah di tengah-tengah manusia Beliau memecah belah Dengan membedakan antara yang hak dan yang batil Antara tauhid dan syirik Antara sunnah dan bid'ah ah. Maka berjalan di atas bimbingan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Adalah ibaratnya seperti seorang Yang Yang Menjawab undangan tersebut untuk mendatangi rumah itu sehingga dia pun makan dari jamuan tersebut. Adapun orang yang enggan untuk menjawab undangan tersebut maka dia tidak akan masuk ke dalam rumah tersebut. Dia tidak akan masuk ke dalam al-jannah sehingga dia tidak akan makan dari jamuan makanan yang diundang langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh kerana itu, maashirul muslimin. Bagi, bagi siapa di antara kita yang mengharapkan dan meraih kebahagiaan hidup, maka tidak ada cara yang lain kecuali dengan taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, saw. Allah azza wajal berfirman, وَمَن يُتَعِلَّهُ الرَّسُولُ فَأُلَائِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنَمَنَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّنَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُلَائِكَ رَفِيقًا Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul maka mereka itu akan dikumpulkan bersama hamba-hamba yang Allah beri nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi para siddiqin para syuhada dan orang-orang yang saleh dan mereka adalah teman-teman yang terbaik Ma'asyiral muslimin rahimakumullah kita berharap semoga Allah jalla wa menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah dan senantiasa mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wa dalam kehidupan ini Barakallahu liwalakum fil Quran al-azim wa nafa'ni wa iya'kum bima fihi min al ayat wa zikri al-hakim aqulu qawli hadha wa astaghfirullah liwalakum walisairil mu'minin min kulli fa astaghfiruhu innahu huwa al-ghafur raheem Alhamdulillah Hamdan kathiran Tayyiban mubarakan Fih Fama yuhibu Rabbuna Wa yadalah Wa ashahadu An la ilaha Illallahu Wahdahu La sharika lah Wa ashahadu Anna muhammadan Abduhu Wa rasuluh Salawatu Rabbi Wasalamuhu Alayh Wa ala alihi Wa sahbih Wa man tabi'ahum Bi ihsan Ila yomiddeen Amma ba'd Ma'ashir al muslimin sidang jemaah Jumat yang berbahagia oleh kerana itu telah mulia para sahabat Nabi R.A ketika mereka menjadikan Rasulullah S.A.W sebagai imam mereka sebagai suri tauladan mereka sebagai panutan dalam kehidupan mereka sehingga mereka menjadi hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala di dunia dan di akhirat. Benar yang dikatakan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an sembagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Beliau mengatakan inna adalla qaumin fa a'azzana Allahu bi hadzal Islam. Fama hama nabtaghi al-'izza min ghairi ma a'azzana Allahu bihi adallana Allah. Kata beliau radhiyallahu anhu, sesungguhnya kami dahulu adalah kaum yang paling hina lalu Allah Subhanahu wa taala muliakan kami dengan Islam Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka apabila kami mencari alternatif selain dari apa yang Allah muliakan kami dengannya niscaya Allah jalla wa ala akan menghirakan kami tidak akan ada alternatif yang akan membawa umat ini kepada keselamatan hidup dan kepada kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kecuali apabila mereka kembali kepada syariat Allah Subhanahu dengan menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai panutan dalam kehidupannya sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum mereka menjadi hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah di dunia dan di akhirat disebabkan karena mereka senantiasa mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sehingga mereka menjadi mereka menjadi contoh bagi umat ini. Barang siapa yang berjalan di atas jalan mereka, maka merekalah yang akan meraih kebahagiaan. Dan barang siapa yang menyimpang dari jalan mereka, maka mereka itulah yang akan terjatuh ke dalam penyimpangan, ke dalam kesesatan dan menjauh dari bimbingan Allah Subhanahuwataala dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Benar apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ketika beliau mengatakan. من كان منكم مستنن فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم خير هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا هم قوم اختارهم الله عز وجل لصحبة, دين لصحبة نبيهم وإقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم وتمسكوا بما كان من آثارهم fainnahum kanu ala hudan mustaqim kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an barang siapa di antara kalian yang hendak menjadikan sebagai contoh dan panutan maka hendaklah dia mencontoh orang-orang yang telah meninggal sesungguhnya orang yang hidup tidak aman dari fitnah yang dimaksud adalah mereka para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka adalah orang-orang yang paling baik hatinya dan yang paling dalam ilmunya dan paling sedikit dari mereka melakukan kekeliruan mereka adalah kaum yang telah dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menemani Rasulnya dan menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala maka kenalilah keutamaan mereka dan ketahuilah apa yang ada dari mereka dari peninggalan-peninggalan yang penuh dengan keutamaan sesungguhnya mereka berjalan di atas bimbingan yang lurus di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma salli ala Muhammad wa ala alimuhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ala Ibrahim fil alamina innaka habidun majid اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا افرغ علينا الصبرا وثبت أقدامنا وانسرنا إلى القوم الكافرين ربنا اغفر لنا والإخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك روف الرحيم اللهم اعصمنا من البدأة والفتنة وأحينا على الإسلام والسنة وجعلنا ممن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في الحياة. واحشرنا في زمرته بعد الممات برحمتك رب العالمين. ربنا أتنا في الدنيا حسنة. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين.